Välkommen till det tredje avsnittet av bp podden här där vi snackar BP framförallt. Idag kanske inte blir lika mycket som vi snackar BP men vi kommer i alla fall ha en väldigt rolig, rolig gäst. Eh, innan jag presenterar gästen så ska ni få veta eh, att ni är väldigt duktiga på att lyssna och på att prenumerera. Eh, fortsätt gärna med det, sprid gärna eh, innehållet i podden, dela med er, säg, hetsa vänner att lyssna och så vidare. De två tidigare avsnitten med Staffan Jakobsson och Charlotte Ovefeldt är väldigt intressanta ur både ett jämställdhetsperspektiv och ett dam, damfotbollsperspektiv. Eh, när den här podden publiceras så är det ju dags för kval till elitetan för BP till exempel. Det kan ni hålla koll på. Eh, dagens gäst här i avsnitt tre det är Robert Johansson som är kommunikationsansvarig på Svensk Elitfotboll som är då intresseföreningen för Herrarnas Allsvenska och Superetta. Väldigt intressant, mycket liksom större diskussioner. Det är, kanske inte blir lika mycket BP idag som ni är vana vid, men det är intressant att få det här stora greppet om serien som BPs härlag härjar runt i all Hoppas ni är med hela vägen ut. Nu blir det dags för Robert Johansson. Nu säger vi varmt välkommen till BP-podd, avsnitt tre, Robert Johansson, kommunikationsansvarig, kommunikationschef, kommunikationspamp på Svenska Livsfotboll. Kommunikationsansvarig, verkar gott. Ja. <laughs> Hur är läget med dig idag? Det är bra. Mm. Det är en intensiv period på året nu, men det är, det är bara roligt. Du har ju väldigt många resdagar. Du bor ju i Landvätter utanför Göteborg och jobbar på Svenska Livsfotboll som har sitt huvudkontor i Stockholm. Och så är det olika evenemang som du åker runt på i hela, hela landet egentligen. Ja. Uh, I mean, hur, hur ser en vanlig vecka ut egentligen? Det blir ju alltså, väldigt mycket resor, det har jag ju, men, men det är kanske en resa i veckan, säger så, så det bryter man ner på per vecka blir det inte lika mycket. Men eh, en vanlig vecka så sitter jag väl hemma två eller tre dagar, hemma hemma liksom, och jobbar. För det blir väldigt bra miljö tycker mm. jag, när man skriver mycket, man ringer och intervjuer, man får vara ostörd kan tänka eller lugna ro och liksom, få ner sakerna. Och så har jag kanske två, ibland tre dagar när jag åker ut. Ibland är jag på kontoret i Sona. Viktigt att vara där. Men det kan lika gärna vara en fotbollsmatch. Mm. Klubben är utspelade över hela landet och är runt omkring och Så jag kan lika gärna sitta på en arena i Göteborg eller Borås eller i Hamstad Eller följa en U19-match i Jönköping. Det är lite olika. Mm. Eh, en rak fråga. Varför blev du inte fotbollstroffs? Eh, jag tror, det måste ju vara så att mina tränare inte såg min storhet. Det är den givna förklaringen, mm. men det eh, kan också finnas andra förklaringar. <laughs> du är ju född och uppvuxen i, i Öjebyn, ja. utanför Piteå. En eh, liten del, för er som inte vet Norrbottens geografi, eh, så är Öjebyn eh, gamla Piteå, eh, kort sagt. Eh, därifrån till de stora scenerna, eh, mm. inte för att Öjebyn är en liten scen, Nej. I jämförelse med de arenor du varit på så är det en mindre arena. Men eh, den bakgrunden, vad, vad fick du med dig från, från Norrbotten? Det är ju rätt intressant för det är ju inget fotbollsmäcka på det sättet. Utan det är ju givetvis känt för hockeyn mest i regionen. Kanske i mitt fall spelar jag handboll väldigt mycket och fotboll men jag gick, kom längst i handbollen. Har dock alltid haft ett jättestort fotbollsintresse. Inget favoritlag. Det är väl naturligt att när närmaste elitlagen när jag växte upp var väl till och från Giftsundsvall. Liksom det är 50 mil så att det blev väl inget inget hjärtelag men alltid följt, kanske framförallt fotbollen i sig och landslaget lång historia kort halkade väl in en gång i tiden på Svenska Fens som så många andra, skrev ideellt jobbade upp med det här lite grann, fick ett ligaredaktörsansvar viss så säger man viss tidsanställning, vissanställning Jobbade där fick göra och fick följa med bland annat på m 2008 och 2012 i Österrike, Schweiz respektive Ukraina, Polen då, och göra lite reportage och följa Svenska landslaget. Och det i sin tur ledde till att jag via kontakter till slumpen kom in på SVT i samband med VM i Brasilien 2014 och fick jobba på tv sporterna Och det ena har gett det andra och gett det tredje. Mm. Och parallellt ska jag också säga att jag har haft ett jobb som också betyder mycket inom UEFA som någon form av matchsekreterare för att följa med på eh, tävlingsmatcher, UEFA-tävlingsmatcher mm. på Västguster framförallt, Damlandslagets matcher, kvalmatcher för Häcken, i Göteborg till Europa och Ligkämpansvik. Mm. Så det är klart jag byggt upp ett nätverk under många år mm. som i sin tur har gjort att jag har fått jobbet på SEF. Det där med att matchrekretera rollen på UEFA-nivå. Den mm. är ju väldigt intressant och det, det har ju varit en del svenska framgångar. Och framförallt med koeffic koefficienten som det heter, så blir det ju fler klubbar som har chansen. Ju, nu för tiden är det ju fyra svenska klubbar som har möjligheten att spela i Europa. En i Champions League-kvalet och tre i Europa League-kvalet. Vilka matcher där har varit roligast? Som jag har jobbat på? Ja. Eller? Ja, nej, jag, jag, jag gillar ju allt det här. Jag tycker det är jättekul att få med och... Se bakom kulisserna och mm. Allt från landslag till klubblag Alltså jag har ju gjort allt från U-17 matcher i Ljungkile liksom En blöt november, tisdag kväll i november liksom, Till Europa Som var här i Stockholm mm. Så att det, det är högt och lågt kan man lugnt säga Men det är klart att Europa var roligast Det är mm. svårt att komma ifrån ja. med en stor match. Eh, vad, är, vad är viktigast för dig varje kväll? Varje kväll? Mm. Att vara färdig med dagen mm. skulle jag kort sammanfatta det. Mm. Det händer väldigt mycket och jag har svårt rent personligen att skjuta upp saker till morgondagen som jag vet att eftersom det fylls på saker dagen efter. Mm. Så dels yrkesmässigt vill jag vara klar med mina egna mål för dagen och sen vill jag givetvis hinna med alltså naturligtvis umgås med familjen men även andra grejer som kanske hinner med träningspass eller Så mm. var färdig med mina egna mål för dagen. Definitivt. Jag fick ju en fråga via Twitter där jobbar du dygnet runt. Ja. Ja, det, är, det blir kanske Ja, så. men det är ju sånt dygnet runt i teamet. Det är ju så för alldeles säkert för dig också. Det är ju en mm. sån bransch vi lever i. det. Är, fotboll är ju sju dagar i veckan, 365 dagar om året. Så mm. I perioder blir det väldigt sena kvällar och mm. tio månader. Mm. Eh, vad är ditt bästa BP-minne? Är det en BP-podd det här? Så att vi tänker... Bästa BP-minne? Jag kan ju oförskämt mycket BP, tack vare dig. Ja. Matat smera i morgonen. på mig imorgon. det. Ja. Ska vi se framgång, det måste det vara ligakuppfinalen där, va? som mm. BP tog hem i Göteborg när jag var där och jobbade. Det var rätt mm. kul att se den. Jag har sett väldigt mycket BP-matcher och det är ofta så kallade serielungsmatcher eller utslagsmatcher på ungdomsnivå när mm. de inte alltid har nått hela vägen fram. De gör ju det i cupen, kuppen när de inte jobbar lika frekvent. Men här vann de ju faktiskt ligakuppen ett år jag var med och då är det kul att se den glädjen och få mm. göra de intervjuerna. Och då var bland annat Jack Lana med som nu då spelar i allsvenskan. Mm. Ja, han har gjort en snabb, snabb resa Jack och det är många förhoppningsvis framtida BP-minne är väl Jack Lanes, mål mot, eh, kanske mot Hammarby här senast eller något av de andra målen han lär göra mm. eh, Om vi tar någon sån här antingen eller korta snabba BP-relaterade frågor eh, Rött eller svart? Svart mm, Alla har valt svart jag jag Ja, det <laughs> är väldigt sant tänkte jag på. Eh, Tommy Söderström eller Tommy Söderberg? Tommy Söderberg ska jag säga, med kopplingen till anslaget. Det är mm. den första som väljer Tommy Söderberg. Ja. Eh, också den första gästen som är utifrån, bp familjen eh, Grimsta eller Stora Mossen? Grimsta har jag varit på. Mm. Så är ja. Stora Mossen är väldigt fint. Min mamma bor precis bredvid Stora Mossen så jag har en väldigt nära relation till den också. Eh, om vi väl vänder blicken till eh, dig och ditt arbete. Eh, Svensk Elitfotboll är ju din arbetsgivare. Eh, du är ju fast anställd nu sedan några år. Du var ju först projektanställd och sen har du, blivit, eh, har du vuxit fast där. Eh, berätta om CEF då, som vi förkortar som institution i, i Sverige. Mm. Det är ju först och främst en, en, en intresseförening för klubbarna i Allsvenskan Superettan. Det, mm. det, till och med fast man jobbar där är det inte lätt alla gånger att veta skillnaden. Men intresseförening för klubbarna och vi ska tillgodose klubbarnas önskemål och intressen helt enkelt. Allt för att eller Från att förhandla fram tv-avtal till ja, fortbildningar, gemensamma fortbildningar och samlingar. Mm det har inte väldigt mycket på SEF sen jag började där för snart ja, fyra år sedan var jag tror det var sju eller åtta anställda idag är det ju över 20 mm. till och från om man räknar med konsulter och eh, projektanställda S händer otroligt mycket som sagt och det är inte alltid ramarna satt sig men vi jobbar ju bredare än någonsin för att liksom tillgodose klubbernas önskemål för att växa oss själva starkare för ju och det så växer ligan som en produkt och klubbarna dras med och växer oss starkare av det också så att, ja, där är vi nu. Det är lite svårt att förklara allting. Mm. Men mitt jobb är då kommunikationen i det hela. Och det är ju liksom att dels utveckla vår egen nyhetskommunikation. Men också då hjälper klubbarna att nå ut och synas mm. genom att fiska upp era nyheter och få ut dem på bred front. Mm. Eller då se ihop liga gemensamma projekt och få ut dem på bred front. Och just nu så är det ju de sidor som SEF driver är ju svenskelitfotten.se som är mer en så här sammanfattande om verksamheten. Och sen finns det ju allsvenskan.se som är mer riktad nyheter om allsvenskan. <kör> ja. Och så superrätta.se och sen finns det även tipselit.se som är mer mot eh, den ungdomssatsning som man gör i akademierna eh, ute i landet tillsammans med Svenska Spel har ju varit partner där väldigt länge eh, och jag tänker att vi kan landa lite i tipselit eh, just eftersom SEF då äger tipselit på något sätt tillsammans med Svenska Spel men från 2020 så eh, har Svenska Spel och SEF inte ett samarbete längre utan då eh, är det Unibet som går in som bettingpartner till SEF mm. till och Allsvenskan Superettan. Vad, nu vet jag att det lär, det lär väl inte vara bestämt eller klart eller så, men vad händer med tipselit? Det är en jättebra fråga. Vi vet inte så jättemycket i dagsläget faktiskt. Mm. Och ska väl egentligen inte veta det heller. Alltså vi har ju vårt avtal med svenska spelare nöjda med det och köra mm. på med det. Och det är som du säger, det är ju på, vi har ju ett avtal, alltså det är ju svenska spel och SEF som mm. har pojkarnas del av tipselit. Sen mm. har ju flickorna en egen del med elitfotbolldam, Svenska fotbollförbundet och svenska spel. Mm. Så det är två sidor. Och alla parter kommer inte att fortsätta med samma huvudpartning 2020, så att någon form av förändring blir det säkert. Uh, vilken vet ingen i dagsläget, mm. men vi vet ju att våra nya partner är, ju inte, är intresserade av att fortsätta, så att mm. projektet kommer ju att finnas kvar på något sätt, i någon form. För men, ju, den här relationen med elitfotbolldam EFD också, som EFD driver är ju motsvarande serieförering för damansvenskan och elitetan. <hör> uh, och vad... Är alltså det samarbetet? Har ni, ni, för ni delar väl lokaler? Ja. eller Ni sitter i, sam, i samma hus, ni sitter på samma våning, ni har liksom samma korridor, samma korridor ni är väldigt nära varandra. Ja. Men har ni liksom dagligt samarbete också? Eller är det mer att ni, ni krockar på varandra? Nej, men nu till exempel ska vi ut med pressmeddelarna om en halvtimme ungefär och mm. då gör vi det tillsammans med dem. Har vi, det har vi skrivit tillsammans mm. med båda två som avsändare. Ja. Så vi har väldigt mycket... Betydligt mycket mer dialog och kommunikation och samarbete än vad som kanske märks ut åt alla mm. gånger. Det har vi definitivt. Mm. Men vi, vi och de har velat sköta våra egna nyhetsflöden själva när mm. det gäller, om vi då har snackat det. det är samma projekt, men de har velat lyfta fram sina, till exempel F-19-serien på sitt sätt. Och vi har velat lyfta fram kanske mer certifieringen på, på våran del. Mm. Och då har vi våra parter haft önskemål att sköta vår egen kommunikation. Och sen då när det då går ihop, så ska jag inte säkert jocka, men när det går ihop då blir det någonting gemensamt att samarbeta med. Mm. Det är inte svårare än så. Nej. Eh, det är ju flera eh, avtal som förändras eller flera, men det är ett, ett till stort avtal som förändras från 2020 för Allsvenskans upprättning. Och det är TV-avtalet. Simor ja. eh, har ju sänt Allsvenskan en väldigt lång tid nu men från 2020 så är det Discovery-koncernen med eh, ja, Eurosport och kanal 5 och kanal 9 och hela det paketet som tar över rättigheterna för allsvenskan med superrättan eh, mm. Vad kommer bli den största skillnaden tror du med ett sådant byte? Förutom att alla, alla kunder måste byta faktureringsadress ja. Det är också jättesvårt att säga det, det blir väl alltså rent spontant så är det ju andra kanaler och då kanske de har ett annat sätt att sända så vi mm. vet ju ingenting här heller Nej. men möjligen, de har ju sagt att de ska lägga några matcher i TV5 så rent, ser man tittar så kan, kan vi nå ut till fler mm. rent potentiellt så kan ju vissa matcher nå ut till fler kanske och kanske attrahera fler och bli intresserade av all svenskan men vi vet egentligen ingenting om det nya, utan vi är fullt fokus på att göra klart avtalsperioder med Samor, mm. och sen finns det andra som sköter kommande avtal mm. För ni, ni jobbar ju ganska hårt med att bygga upp egna kanaler också i, och som jag förstår också även då i samarbete med leverantörerna av innehållen. Mm. till exempel livekanalen som, som det heter internt som mm. för er som vill ha eh, tydlighet, det finns en app som heter Allsvenskan Live och sen har varje klubb en egen app också så BP Live kan ni ladda ner för att följa BPs Allsvenska lag lite hårdare. Jag jobbar hårt på att trycka in lite mer information om BP i den appen men följ den så får ni massa information om BPs allsvenska resa. Mm. Äh, Samma med Superettan ska vi säga också. Det, det finns i Superettan också. Äh, mm. den, det arbetet hur involverade du i att ta fram de här, den här digitala livekanalen? Eh, tack och lov inte alls. <laughs> jag känner att jag har annat att göra men det är klart jag skriver nyhetsartiklar som kommer in på hemsidan. Och kommer mm. de in på hemsidan så kommer de in i appen. Men mm. det är inte, allt annat har jag medvetet hållit mig bortifrån. För mm. att det finns andra som gör det bättre. Mm. Och har det som deras primära syssla. Så att, men där är ju också något som kommer komma in. Att utvecklas med tiden. Och där har vi redan nu att du kan få matchbilder i appen. Från mm. nuvarande rättighetsinnehavare. Sen när vi byter 2020 så ska vi väl expandera också kanske. Mm. vet inte men... Det är något för framtiden, helt klart. Mm. Lite, lite liksom reklam. Laddar man ner appen och är uppkopplad på arenans nätverk som heter Snabla fotboll eh, så kan man då få highlights i mobilen typ direkt efter de händer. Så är du på toa och i mål så kan du se målet igen ganska snabbt. Så behöver du inte vänta på att fotbollskanaden lägger upp det typ 24 timmar efter. Vi i BP-banan vet att vi får vänta i alla fall. Eh, det var ingen överdriven peak. Det var en ganska tydlig peak mot fotbollskanaden. Det är som du säger, du kan ju mm. se målet i stort sett direkt mm. efter det hänt och det är väl den största liksom, fördelen med appen sen kan man köpa biljetter där i direkt man, det kommer även ganska snart en typ av livesändningsfunktion eh, som vi kan, börja, vi kan trycka ut presskonferenser och liknande mm. eh, och lite nära relationer med spelare så det finns mycket innehåll där eh, men innehållsmässigt, hur tänker du med, med liksom strategier och så där för att eh, lyfta en hel serie för att klubbarna gör ju på, på sin front jobbar ju de väldigt mycket med sina kanaler och mm. eh, liksom sitt innehåll och sina mm. profiler hur gör ni liksom centralt för att... Alltså vi är ju alla del av en enhet. Jag försöker säga att det är tre ben varav alla klubbarna är ett och samma ben. Ligen är Allsvenskan Superettan är det andra benet. Eller ingen specifik ordning med ett annat ben. Och CEF i sig är ett tredje ben. Och då är det ju... Dels försöker vi framhäva CEF för att vi ska visa vad vi gör, vilka vi är. Det har är stor vikt för oss. Mm. Och det är ju klubbarna också att vi visar att vi liksom är en stark ligaorganisation. Givetvis paketerar vi fram ligorna och det är ju Allsvenskan och superrättens hemsidor när vi liksom mm. får fram resultat, kommande matcher, nyförvärv, alltså, of, alltså officiella bekräftade övergångar eller så alltså den typen av mm. bara paketera ligan. Nu har vi haft en ganska dålig statistik hittills år men vi börjar få in det nu så vi får in Skytteliga, Sistliga, Målaxliga. Ligan i sig helt enkelt. Mm. Och sen... Tips lite om vi tar det när vi snackar talangutveckling. Det är jätteviktigt för oss att dels att skriva hur det går för klubbarnas akademier. Mm. Att svensk talangutveckling är väldigt väldigt bra i framkant på många sätt i Europa. Det ser vi också i takt med att ungdomslandslagens framgångar ökar. Där vill vi bygga profiler. Vi skriver hur det går för lagen. Vi skriver hur det går för individuella spelare. Vi liksom bygger profiler så att de kanske blir lite mer välkända den lagen, de debuterar i A-laget och spelar i all svenskans superettan och kanske mm. de är kända redan av en del av publiken. Och det gör väldigt mycket, både för spelaren som får vänja sig vid, vid rampljus och för publiken att känna igen mm. här kommer våran talang och spelaren, till exempel. Mm. Det är en väldigt tydlig strategi. Um, det finns många sätt att gå. så alltså vi, vi försöker också på Svensk Elitfotboll skriva om allt som inte händer på fotbollsplanen, brukar jag mm. säga. Till exempel det fina arbetet många klubbar, är, även BP såklart, gör med samhällsprojekt mm. vid sidan av. Mm. Det skrivs inte alltid om i de stora tidningarna. Då är det jätteviktigt för oss att skriva om det och få ut det. Mm. Uh, ja, vi har ju ett gemensamt projekt med Arbetsförmedlingen. Vi vill, ha, vi vill ha lokala överenskommelser. att Klubbarna ingår i lokala överenskommelser med sin Arbetsförmedling. För att attrahera personer långt utanför arbetsmarknaden och få jobb. Mm. Jättefina grejer som många klubbar gör. Och det gör vi ju kanske i ligans namn. Men det är klubbarna som gör jobbet. Mm. Jätteviktigt för oss förut. Egentligen allt som inte skrivs kontinuerligt i stora tidningar. För mm. de når väldigt många med väldigt bra men begränsad information. Och det gör så mycket mer i fotbollen och vi vill mm. ha fram allting. Väljer ni också ut kanske alltså, mindre klubbar för att där, där större klubbar har ett större följe och ett större intresse att ni då kan välja ut en mindre klubb för att lyfta fram så att, man, så att ja. hela klubben, eller hela ligan, eller ja. båda ligorna liksom, lyfts tillsammans? Så är det ju. Alltså vi vill ju ha –Dels det perspektivet. Alltså man skulle ju kunna, det är väldigt det är två klubbar med väldigt olika mm. förutsättningar och många som gör väldigt mycket, men vi vill ju ha spridning så vi skriver om stora klubbar, om små klubbar och geografiskt olika delar av landet, alltså vi vill ha med alla. Mm. Jag säger det, under en säsong bör vi ha skrivit minst en text eller spridit material om i alla fall ja, någon, någon typ av material, men i alla fall ja, alla klubbar ska ha någonting under mm. hela säsongen. Mm. Sen blir det ju, hur man vänder och vrider på det, kanske några klubbar som får väldigt mycket och några lite färre. Men alla ska synas mm. någon gång under säsongen, helst flera. Men det, det är ju samma det här. Logiken är att går det bra sportsligt, eller är det kaos sportsligt, mm. eh, så, så är det lättare att få uppmärksamhet. Men är det det här vanliga... Liksom, det tog jag på, typ Örebro-SK tror jag inte jag som inte bor i, i Närke har inte särskilt mycket koll på vad som händer i Örebro för att de har ett sånt här år där de inte är med i toppen men de är inte heller indragna i botten lite hade det varit med, med, samma med Kalmar om det inte varit så att Nanne fått sin sjukdom de hade också varit lite mer i, i skymundan mm. men om vi går in på lite mer det här med Alltså just Alltså krishantering i klubbar. Eh, vi i BP gick igenom en kris nu för en dryg månad sedan. Mm. Eh, och IF Göteborg har väl precis börjat ta sig ur sin om, om man hårdrar det. Sportsligt så har de, är de ju fortfarande sett i sin historia indragna i en kris, en, mm. en sportlig kris. Men där har ju varit lite mer oreda. Men, eh, och om vi tittar på oss i BP så var det ju väl, vi lyckades ju reda ut det som, som uppkom. Men hur ser man på de här situationerna som uppstår i klubbarna? Hur ser man på det hos SEF? Vad kan man göra som, som liksom liga vad det? som er? Ja, jättebra fråga. Jättesvår fråga att svara på. Det, mm. Återigen, alla klubbar är ju eh, alltså suveräna. Jag ska inte likna dem staten, men det är ju lite så. Det handlar om att alla klubbar är ju sig själva och sköter sig själva, och har mm. sin egen mm. agenda. Mm. Sen är ju vi någon form av uppsamlingsplats för alla eller vi är ju en intresseförening så att eh, vi följer ju vad som händer vi ser vad som händer men kan vi bistå liksom med rådgivning och stöd. Här finns det väldigt mycket att jobba på. Mm. Det är, som jag sa, har ju mer än fördubblats på bara några år och mm. vi försöker ju samla er olika funktioner i klubbarna mer regelbundet för att ta reda på vad ni önskar. Mm. Och här har jag själv, det, här, det hamnar ju lite grann på mitt område att mm. ha någon form av gemensamt kommunikationsroll brukar jag kalla det. För att kunna Mm. Ta råd och hjälpa varandra Hur man kommer ur sådana situationer mm. Och det handlar ju inte om att slinga sig Utan det handlar ju bara om att sköta det ja. på rätt sätt ja. Där finns så mycket att jobba på uh, Och det är också olika hur olika klubbar hanterar det mm. Och där tycker jag att ni gjorde ett jättebra jobb Det är en situationer situation som uppstår Och hur det liksom kommer fram Är jobbigt för alla Oavsett om man gjort rätt eller fel Så är det jobbigt mm. att exponeras på det sättet mm. Och jag tycker att ni rätt jättebra men för det här, det är ju, alltså Sirius hade ju en, en kris i våras då deras målvakt ja. eh, å, åkte fast för ja, men ett dopingbrott. Eh, sen är det var kanske mer ett personligt liksom, tragedi för, för personen. Eh, men där, där behövde ju Sirius reda ut det och de gjorde det väldigt snabbt och, och tydligt. Uh, nu uh, vi hade våran uh, och där vi liksom, när, när det väl var, var krisläge så, så tog vi tag i det mm. uh, och ser man på situationen som blev med IF Göteborg nu den senaste veckan som är väldigt närtid där vi då i måndags får nyheten att uh, Pogarsbagger kommer få sparken uh, enligt en, ett medie som det sen sprids vidare mm. uh, det händer ingenting den kvällen och sen ett dygn senare så är, in, så är tränaren kvar men det är sportchefen som får gå istället Hur, om, man, om man tar liksom en diskussion om hela det scenariot vem's, liksom, var i ligger problematiken är det att någon kanske uppenbart då från inifrån IF som läcker en typ av fakta till ett medie som väljer att tro på den eller liksom var, var i ligger problematiken är det att medierna publicerar så alltså det där är ju hypotetiskt jag, ja. jag, jag vet inte, jag har inte de jag har inte hört mig för vad som egentligen Nej. händer i klubben, och det, så att det, det kan vi bara spekulera i, men det jag kan säga är att det måste ju vara väldigt obekvämt att jobba i klubben en sån gång. Mm. Att det är nog bra färdig krisplan, att färdig krigsplan, för det är så lätt att tänka på vad händer här och vad mm. gör vi nu? Och hur, mm. alltså, speciellt om det är helt främmande uppgifter som kommer ut i media. Mm. Jag har ju svårt att tro att tidningarna publicerar saker som de inte har fog för att göra. Mm. De hittar ju inte bara på. Nej. Men som utomstående, även när jag jobbar för SEF nu, så är ju i det här sammanhanget utomstående så har det ju framstått som väldigt mycket cirkus och mm. väldigt mycket personbaserat på texterna. Såhär, vad man tycker. Väldigt starka mm. åsikter i tingarna. Och det har varit, framförallt har det svängt väldigt mycket vad som kommer hända i klubben. Så det blir ju lite så här lättkaotiskt. Jag kan bara tänka mig hur det är inne i klubben. Mm. Nu verkar det som att det lugnar ner sig lite, men sen hur de har resonerat och hur de har agerat och velat agera i media det vet jag inte Nej. och där kan vi bara gå till oss själva vi som, eller jag som har varit väldigt inblandad i BPS krishantering att just när man när det här väl brinner till så är det väldigt lätt att missa den interna kommunikationen som jag brann väldigt mycket för. Jag, jag var väldigt lite på kontoret. Jag har satt på andra platser och, och jobbade under krisen men så kommer jag bara för att hämta någonting på kontoret ja. och ingen vet någonting och då blir jag lite överraskad. Det är ju en intern fråga men vem äger, vem äger liksom informationsflödet? Vem, vem ska se till att menar, ekonomichefen vet? Vem, vem ser till att affärschefen vet? Ja. Alltså, och evenemangsansvar och så vidare. Det, att man inte att man inte glömmer det interna, så att det inte blir den här ja, oredan, man säger så att alla liksom jobbar för samma sak. Det där är jättesvårt, alltså därav där vikten att ha en bra kommunikationsplans. Mm. alltså kommunikationsvägarna 1, 2, 3. Jag har exakt samma problem att det är flera gånger att jag också gömmer mig för att jag måste kunna tänka. Och för, mm. Det behöver inte vara en kris utan det är bara en viktig grej, eller vi ska ut med pressmeddelanden, jag måste mm. få det formulera mig rätt. Mm. Och det går ut till hela världen men inte någon som sitter bredvid mig på kontoret vet Nej. någonting. Och det är också tvärtom när jag är duktig tycker jag att informera internt när jag mm. missar och jag liksom, landar helt fel på det externa du, du, kommunikationen. Du, du, du, informer, du skickar ett mejl och sen räknar du med att alla vet om det? Ja, men det är, så, <laughs> ja. ja lite så är det ja. Men i regel är det ju så det funkar också. Att ja. alla läser det förr eller senare. Ja. Men, och sen har du ju mer eller mindre kontakt med dem du inblandar, plats ja. alltså, internt. Ja. Problemet är ju när man lägger, tycker jag när jag lägger för mycket, för mycket kraft för, er, mm. för att få ut allting internt mm. det är då jag börjar slarva i den ja. externa kommunikationen det sticker inte under stor med. Men kan, kan då klubbarna kanske bistå med, med, liksom, mm. med hjälp att det finns någon om här kommunikationsråd mm. att med att klubbarna också kan bolla liksom med men så här kanske man kan, man kan tänka vi hade den här situationen när mm. vi hade en, en tränare som uttalade sig så här klumpigt mm. eh, så här gjorde vi mm. hur tänker ni om det och så kan man bara ja, byta information det är ju tanken att vi tar hjälp av varandra mm. vi ska ju inte vara en organisation som pekar finger åt klubbarna vad Nej. ni ska göra eller vad klubbarna ska göra utan vi vill ju ha liksom feedback åt andra hållet också mm. för vi jobbar ju för er och kan vi ta hjälp av varandra så är det ju win-win på något mm. sätt och vis mm. Och jag vet inte om jag svarar på din fråga riktigt. Eller vad vi, men, du, du är drillad. Ja, men jag, jag bara känner själv att det finns även för oss möjligheter att utveckla mm. kommunikationen. Mm. Ja, definitivt. Eh, om man då fortsätter med landslaget eh, nu den senaste veckan har det ju också varit utöver IFK händelserna så har det ju varit mycket fokus på att spelare i härlandslaget valt att inte prata med media eh, vid tidigare tillfälle. Eh, då Viktor Nilsson, Linda Lööf och Robin Olsen som inte ville prata eh, i samband med matchen mot Turkiet eh, i förra Nations League-rundan. Nu är det dags igen och då blev det eh, på ett podium och de tyckte att det var jättekonstigt att journalister ville ställa frågor om hur livet är i klubbarna. Mm. Eh, den här relationen, <coughs> alltså hur kan man jobba med en sån, sån situation där det faktiskt uppenbarligen finns ett agg mot media. Hur mm. Kan man på något sätt prata med en spelare om att, alltså, hur man kan ta sig an man kan för, liksom, hur kan man ta sig an en sån problematik? Nu har inte jag det jobbet så nu blir det ju väldigt mycket spekulationer mm. från min sida för jag jobbar ju inte ens med spelare till vardags Nej. heller. Men jag kan känna det jag bara snabbt återkoppla till SF att i den takt vi har vuxit och blivit en stark organisation mm. och gemene man ute i, fotbollsintresserade vet vad CF är så märker vi också ett ökat tryck utifrån att vi ska svara upp till fler, på, ja, svara på fler frågor och vi ska svara mm. upp för ta ansvar för mer saker och här ser man ju väldigt tydligt att landslag landslaget är ju folkkärt och det är ett otroligt mm. intresse utifrån och det är ju intresserade för de vet att det är ett intresse mm. och då tycker jag rent personligen att det är viktigt att spelarna ställer upp och svarar på frågor, sen vet inte jag vad som är, hur det funkar internt i landslaget. Nej. Så det är bara dumt att spekulera. Ja. Jag kan också förstå någonstans att spelarna är väldigt trötta, och har det kämpigt och de sliter. Och så kommer de, så att säga, hem för att mm. spela spelar landskamper. Och så måste de stå, stå till svars för det de har gjort när mm. man egentligen bara vill vara hemma och ta det lugnt. Mm. Så det gäller ju att hitta någon slags gyllene medelväg där, helt klart. Men rent av naturen, rent personligt, så tycker jag definitivt att det man tjänar mer på och mm. kanske bör, när man representerar sitt land, ställa upp. Skulle man kanske kunna ha en, men, en workshop där man kanske profilerade journalister träffar men, representanter från förbundet och kanske någon representant bara för att diskutera liksom, hur vill ni att det ska göras? För att medielandskapet förändras ju också väldigt mycket. Jag har ju följt den här diskussionen i både i sociala medier och, och på, i debattartiklar och krönikor. Mm. Att det här, alltså landskapet förändras och alla vill ha en närhet men på vems villkor är närheten ja. det är väldigt tydligt att många större klubbar bjuder in men det är också ett väldigt riktat inbjudande, ja. alltså Manchester United i Sverige AIK också producerar väldigt mycket innehåll på, ja. eget, på eget nivå men det är också de styr och själva vad som kommer ut ja. till slut är det en kanske en farlig väg att gå att det blir för mycket kontroll Alltså, de här workshopen du snackar om, det kanske förekommer redan, det vet jag ja. Men hade det varit, jag, jag tar det tillbaka till min tjänst igen för det, mm. det är det jag kan svara för. SEF skulle jag absolut kunna göra en sån grej. Eller jag skulle vilja det för mm. jag tycker det är bra. Det kan ju vara nytta av också om vi då att mm. För all skulle ha de här workshopen. Det är ingen dum idé. Kanske i samma med, men, kanske inte Dansk, ganska stor ett pris ja, att bara mm, till exempel. Eller införa ja. så alltså, Definitivt, definitivt. Ja, men så, man kommer överens på hur vi vill ha det, för nu är det ganska nu, jag har jobbat, i, det är mitt första år som kommunikationsansvarig allsvenskan men jag har ändå märkt att det finns vissa institutioner som är ganska gammeldags jag, jag ställer en rak fråga till chef, dina kollegor, och bara men måste vi ha presskonferens, vi har inte så mycket vi kan väl bara ha en mixad zon och bara ta igenom alla, så får, så får alla det de vill ha, men då står det i direktiven att det måste genomföras en presskonferens Uh, och där känner väl jag att jamen, vi kanske ska hitta ett nytt sätt att liksom, mm. kommunicera med media. Jättebra tanke. Ja. <laughs> ja, det, det kan vara en bra idé, ja, absolut. Alltså, jag är lite inne på det själv, att medielandskapet förändras otroligt mycket nu och så otroligt snabbt. Så att det är en omställning för journalisterna, definitivt, och för klubben också. Mm. Nu har man ju de här möjligheterna, inte alla klubbar, men många i Sverige har ju liksom egna muskler när det gäller mm. att producera eget material och få ut det på eget sätt. Mm. Och det är också en sån grej att du kan ta kontroll över dina egna resurser på ett annat mm. sätt. Eller få ut, Du kan välja själv vad du får ut. Men jag, det ska ju inte utesluta att ingen annan får... Alltså mm. ska ju fortfarande ha tillgång att göra sitt jobb. Just det. det ska ju inte stängas in för att du själv ska förmedla ut hur det var på en träning eller, mm. eller vad som sades. Så att det, det är ju ge och ta och ha, dra nytta av varandra. Mm. Tycker jag. Mm. Men det förändras ju så fort. Och det ser man ju också nu till exempel när det blir de här skriverierna i Tif Göteborg alla... Traditionella medier vill ju, jag har ju alltid velat vara först, Australien och sånt här, men nu är det ännu mer bråttom, för nu mm. konkurrerar de med privatpersoner på sociala medier mm. också. Mm. Och då går det väldigt snabbt många gånger och ibland går det lite för snabbt också. Mm. Och man träffar varandra och det ska hela tiden eskalera upp ett snabbt. Så att, det är ingen dum idé alls att man sätter sig ner med representanter från olika, alltså från klubbar, från SEF, från mm. media nu mm. se. Det vore, vore åtminstone väldigt spännande att ha ja. en sån diskussion och se Just att lyfta diskussionen så att för man upplever att det blir ganska polariserat nu att, ja, men, nu är det mer med, mediepersonligheter äger fortfarande liksom, de stora kanalerna och de breda kanalerna eh, och deras åsikter är det som som får gälla i många fall samtidigt som det är väldigt många som har, vad ska man säga? Jag men en egen bild också, som du säger, privatpersoner i sociala medier som kan mm. få ut budskap väldigt tydligt och väldigt snabbt. Och ja, men en dialog, diskussion eller dialog mm. är alltid bra. Så det är inte säkert att ett sånt möte skulle komma till någon form av universallösning. Nej. Men det är ändå bra att diskutera ja. det Och vi har, nu ska jag inte avslöja för mycket för dig, men vi har lite, vad mm. ska man säga, liknande grejer på gång inför mm. säsongstart, mm. nu 2019. Så får vi se hur, och när och om vi kan genomföra det. Mm. Det finns planer åt det hållet. Då gäller att hänga kvar för mig i min anställning men också för alla som vill vara med i den här resan. Vi, vi, vi säger väl så och avrundar. Eh, jätte, jätteintressant att diskutera de här frågorna mm. eh, med någon som är på, på insidan som inte vågar säga för mycket. Mm. Att, det <laughs> beror vi inte för mycket BP, hoppas jag. Nej, men det, det kan <laughs> det bli... inte bli, så mycket alls. Nej, men det, det är väl mina, mina lyssnare som vill höra, höra BP. Ja. Det kommer mera, väldigt mycket BP. Men jag tänker att vi breddar oss lite för att få det här stora stora vad ska man säga, spektrat. För att BP är ja, ju del det är av... BP är del av Allsvenskan men BP är även del av mm. fotbollsfamiljen och förhoppningsvis så kan vi få in ytterligare personligheter som kan problematisera det här. Eh, som har med BP att göra och diskutera BP. Mm. Eh, jättekul att ha dig med i podden. Mm. Eh, ha en trevlig flygresa hem till Göteborg får vi säga, mm. Eller landet. Eh, så ses vi på allsvenskan stora pris. Mm. Det blir roligt. Det kanske blir en specialpodd då. I alla fall bokat eh, våra vänner i Sirius deras podd på svarta eh, baksmällan att eh, vi ska ha en podd i samband med att våra klubbar möts där i kampen om kvalförplatsen. Mm, lyckas igen. ja. Tack så mycket. Ja.